«Сер! Сер, ви нахаба! І ваше нахабство нестерпне. зарепетував він, затинаючись, хоч взагалі й вмів володіти собою. «Ви даремно витрачаєте слова, пане бароне. Ми з вами у новому світі, і зветься він так не випадково. Тут усе нове для людини, яка виросла серед забобовнів Старого світу. У вас, звичайно, ще не було часу зрозуміти всю його новизну». Тому я й не звертаю уваги на образливі слова, які ви щойно тут виголошували. Однак справедливість залишається однаковим поняттям і в новому, і в старому світі. В даному разі справедливість вимагає звільнення мого офіцера і покарання вашого. Я уклінно прошу вас задовольнити моє клопотання. «Уклінно?» – зневажливо пирхнув розгніваний барон. «Саме так, генерали?» Водночас я хочу нагадати вам, пане бароне, що в моєму розпорядженні 800 піратів, а у вас тільки 500 солдатів. Пандикюсі підтвердить, що один пірат в бою вартий трьох солдатів. Я цілком одвертий з вами, бароне, щоб не марнувати часу і не ображати один одного. Або ви негайно звільните капітана Волверстона, або ми будемо змушені звільнити його самі. Наслідки можуть бути жахливими. «І це, на вашому сумлінні, барони, ви тут найвища влада. Слово за вами!» Деріва роль зблід, і губи його посиніли. За все його життя ще ніхто не розмовляв з ним так сміливо і зухвало, Але він визнав за краще стриматись. «Буду вдячна, якщо ви почекаєте перед покої. Я хочу переговорити з паном Декюсі і повідомлю вас про моє рішення». Як тільки за капітаном зачинилися двері, вся злість барона знову обернулася проти Дикюсі. І от таких людей ви взяли на королівську службу? Людей, які не служаться, диктують? До того ж, перед виконанням завдання, заради якого я прибув сюди з Франції? Яке пояснення ви можете мені дати, пане Дикюсі? Так от, знайте, я не задоволений вами, навіть більше. Та ви самі це бачите, я просто обурений. Обличчя Декюсі видовжилось, а сам він випростався й гордовито промовив. «Вам не дають права докоряти мені ні ваш ранг, сер, ні ці факти, якими ви оперуєте. Я завербував до вас на службу саме тих, кого ви просили. І не моя провина, що ви не вмієте поводитися з ними. Як вам уже говорив капітан Блад, ви перебуваєте в новому світі». «Так, так, так, так!» – злорадно посміхнувся Деррівероль. Ви, я бачу, не тільки даєте пояснення, а ще й насмілились доводити, що я же і сам винен. Мені подобається ваша відвага, але досить. Ви кажете, що в новому світі нові звичаї? Хай так. Але з часом я примушу цей новий світ пристосуватися до мене. В голосі барона зазвучала погроза. Та зараз, на жаль, я змушений приймати все таким, як воно є. І ви, пане, знаючи варварські порядки нового світу, Порадите, виходячи з свого досвіду, що нам робити? М? Пане Бороне, арешт капітана піратів був безглуздий. Тримати його і далі під арештом буде божевіллям. У нас замало солдатів, щоб відповісти силою на силу. В такому разі, пане, може ви скажете мені, що ж нам робити далі? Виходить, мені доведеться підкоритися диктату цього капітана Блада? Виходить, операція, яку ми намітили? Буде проводитися так, як він захоче. Коротше кажучи, чи повинен я, представник короля Франції в Америці, бути весь час у повній залежності від цих негідників? Ну що ви, ні в якому разі. Я вербую добровольців тут, на острові Гаїті, і набираю загін негрів. Коли я закінчу цю справу, ми матимемо до тисячі чоловік без піратів. Чому б тоді нам зараз же не відмовитись від їхніх послуг? Тому що вони завтра будуть вістрям тієї зброї, яку ми викуємо. У військових діях того типу, які ми плануємо собі, вони більш досвідчені. І те, що сказав Блад, не є перебільшенням. Один пірат в бою справді варти трьох солдатів, а тоді у нас буде досить сил, щоб тримати піратів в руках. Хочу сказати вам, що у них тверді поняття про честь. Вони точно дотримуватимуться умов і не завдадуть нам ніяких неприємностей, якщо ми будемо з ними справедливі. Повірте моєму слову, а мені не вперше доводиться мати з ними справу.